Якщо вона захворіє, я знатиму з кого спитати. Мене чекає пан стальський. Встигнеш, покажу краще свої чесноти. Я ще пам'ятаю, як ти врятувала мене від запалення кошок. Тебе я лікувала заради себе. Я недостатньо тобі віддячив, прозирливо хмикнув Цезаріон. Від мене ти ходитимеш до неї? Помовчавши, запитала циганка, і, нахилившись над Стефанією, обережно торкнулася рукою, шитого сріблом і оздобленого прозорим бісером, чорного оксамиту її сукні. «Я здивуюся, якщо в тебе вистачить грошей заплатити хоча б за її білизну». «Годі», – обірвав її Цезар, – «як тільки вона мене Згадає, я кину тебе собака, щоб не дуже обтяжувати свою совість, Люба Магду. Ти завжди відрізнявся оханністю. Скажи принаймні, хто вона? Мати мого сина, тож ти старатимешся ще й заради мене. Якщо вона умре, я втрачу усяку можливість його бачити. Навіщо вона сюди приїхала до тебе, щоб глянути у своє справжнє обличчя? Після паузи відповів Цезаріон. Душу відторгує нинішнє. І ще, напевно, нестямно болить. Частина третя. Поспіх Марго. Булись тільки шлунок, більше нічого. Співчуття зайве, Славку. Від тебе мені потрібні лише мій бузковий махровий халат і чорні капці. Можеш бути вільний. Співчуття зайве, «А його я не зайшов». «Не зайшов вчасно», – подумав Чижевський, і, штовхнувши двері, зупинився на порозі. Невеликий настінний годинник підморгнув йому рудуватим полиском вечірнього сонця, але промовчав. Чижевський глянув на зап'ясток і сам собі кивнув. Квартира живих речей загубилася у часі. У передпокої валялася забута пара жіночих чобітків. Трохи далі розпласталася чорною плямою кинута у поспіху шуба, а в горі ніяково косився на цей безлад плафон у пилюці. Годину тому Марго забрала невідкладна з ознаками наркотичного отруєння. Він повернувся взяти для неї якусь одіж. Кімната зустріла його винуватим «вибач», що різнуло йому очі з дзеркальної поверхні лівої стулки трюмо, і Чужевський зробив було крок, щоб витерти цей застарілий, виведений маркером напис, але раптом скривився і, махнувши рукою, розувся і втомлено впав на незастелений диван. Марго казала, що то написав Дмитро ще три місяці тому, і вона не зобов'язана заспокоювати його совість своїм безмовним прощенням, бо не наважується привласнити собі великодушність Господа Бога. Напис лишився, а Дмитро знову зник. Марго сіла за новий роман, а місяць тому взяла відпустку за власний рахунок. Чижевський не міг зрозуміти, чому вона так поспішала закінчити роботу над книгою. Майже не спала, навіть вживала стимулятори, щоб вночі залишатися на ногах. Постійне нервове збудження зробило неможливим спілкування з нею. Сьогодні о півдні вона сказала йому, що небо наближається день у день, а трьома годинами пізніше зламалася. Чужевський глянув на сліпу Ісиду, що мружилася на нього з надстолу. Нафроти неї, він знав, лив безконечний сплячий дощ із заплющеним оком у кожній краплинні, а праворуч схилилася додолу довгокоса жінка, теж із заплющеними очима. На потилиці це чудернацьке тийко являло собою незавершений цикл робіт під назвою «Поблажливі небеса». Небеса, що примирилися з існуванням людства. Марго подобалося думати, що у цій кімнаті будь-яка абсурдна ідея гідна мовчазного схвалення з гори. І небо справді наближалося, як у пісні з одноіменною назвою. Чожевський підвівся і, відійшовши до столу, сів у робоче крісло. Запалив. Хотілося розібрати увесь цей паперовий гармидер у переміж з недоїдками та порожніми кавовими чашками.